Um, L'organització de, de concerts, de cicles de concerts de, de la Tardor, organitza Juntots Musicals, uh, l'associació de Juntots Musicals de Palaforé. Eh? Sí. Bueno, explico una mica com, com hem començat a organitzar aquests concerts. Sí, perfecte. Eh, Sí. Bé, doncs, a partir d'aquest any, 2009, 2019, la l'Associació de Jumdons Musicals ha ampliat la programació amb cicles de concerts de la tardor a la sala del Museu del Surro. Eh? Sí. Aquest any hem estrenat aquest, aquest nou cicle de concerts de la tardor amb programat eh, tres concerts adicionals. Eh? Eh, el primer concert hem fet a l'octubre, eh, segon concert al novembre i tercer concert eh, el farem en aquest dissabte, precisament, el dia 7 de desembre a les 6 de la tarda. És la primera vegada que s'organitza una activitat així amb el Museu del Suru.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 Eh, eh, bueno, fem una mica de celebració eh perquè és un dia serà especial per, I, fer, per fer un bon dia per acabar l'any una mica no també és bueno, una, un, un dital sí. usant una mica l'ull aquests dos concerts anteriors podries fer una petita valoració explicar una eh, mica com han anat eh, sí els concerts. Eh, eh, eh, eh,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 Eh, per les dues veus, eh, per soprano i per mezzo-soprano. I eh, Eva Ribas, eh, soprano, seran, seran músics, no? Anna Balbac, pinista, i jo mateixa, rima, xismatulina, mezzo-soprano. I a la segona part eh, sentireu cançons populars nadalenques, eh? I peces també nadalenques, eh?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 poder fer concerts en aquesta sala i en el futur també, eh? Um, I l'últim que m'agradaria dir, des de um, Juventuds Musical de Palafugell, us desitgem un bon Nadal i feliç any nou 2020 i, i esperem que vingueu a passar